46. Вони поїхали ліфтом до їдальні, а не висадили Дональда на 54-му поверсі. Була майже пора вечері, і він міг допомогти Турману з підносами. Поки світла за номерами поверхів блимали, слідуючи за їхнім просуванням вгуру по шахті, Турманам не полишала думка про Віктора. А що як Віктор лише цікавився його стійкістю до ліків? А що як у тому звіті взагалі нічого не було? Вони проїхали повз сороковий поверх, кнопка якого яскраво блимала, а потім згасла. І Дональд згадав про бункер, який робив те саме. «Що це означає для вісімнадцятого?» – запитав він, дивлячись, як миготить наступний номер. Турман дивився на двері з нержавіючої сталі, на яких був жирний відбиток долоні від того, хто тримався за них, щоб не впасти. «Вік хотів спробувати ще одне перезавантаження вісімнадцятого. Я ніколи не бачив у цьому сенсу, але, можливо, він був правий». «Може, дамо їм ще один шанс?» «Що передбачає перезавантаження?» «Ти знаєш, що це передбачає!» Турман повернувся до нього. «Це те, що ми зробили зі звітом, тільки в меншому масштабі. Зменшити населення, стерти комп'ютери, їхні спогади, спробувати все заново. Ми вже робили це кілька разів із цим бункером. Є певні ризики. Неможливо створити травму, не спричинивши хаосу. У певний момент простіше і безпечніше просто висмикнути вилку». «Покінчити з ними?» – сказав Дональд, і він побачив, з чим боровся Віктор, чому він намагався запобігти. Він хотів би поговорити зі старим. Анна сказала, що Віктор часто згадував про нього, а Ерскін сказав, що хотів би, щоб такі люди, як Дональд, були при владі. Ліфт відкрився на верхньому поверсі. Дональд вийшов і відразу відчув дискомфорт, ідучи серед тих, хто був на зміні, перебуваючи тут і водночас відсторонений від повсякденного життя бункеру-один. Він помітив, що ніхто тут не дивився на Турмана з повагою. Він не був керівником цієї зміни, і ніхто його таким не знав. Лише двоє чоловіків один у білому, інший у бежевому, брали їжу і поглядали на зруйновану пустку на екрані на стіні. Дональд взяв один із підносів і знову помітив, що більшість людей сиділи обличчям до екрану, тільки один або двоє їли, повернувшись до нього спиною. Він пішов за турманом до ліфта, мріючи поговорити з цими кількома людьми, запитати їх, що вони пам'ятають, чого бояться. Сказати їм, що боятися – це нормально. «Чому в інших бункерах є екрани?» – запитав він Турмана, приглушивши голос. Ті частини споруди, до проєктування яких він не мав відношення, були для нього незрозумілі. «Навіщо показувати їм те, що ми зробили?» Щоб отримати їх тут», – відповів Турман. Він вирівноважив піднос однією рукою і натиснув кнопку виклику ліфта. «Ми не показуємо їм те, що ми зробили. Ми показуємо їм те, що є там, ззовні». Ці екрани і кілька табу – це все, що отримує цих людей. Люди страждають на цю хворобу, Доні. Цю непереборну потребу рухатися, поки не натрапимо на щось. А потім ми прориваємося крізь це щось, або пливемо за межі океанів, або спотикаємося через гори. Ліфт прибув. Чоловік у червоному костюмі вибачився і вступив між ними. Вони увійшли, і Турман почав шукати свій пропуск. «Страх», – сказав він. Навіть страх смерті ледь достатній, щоб протистояти нашому потягу. І якби ми не показали їм, що там, вони б пішли шукати самі. Це те, що ми завжди робили як раса. Дональд обдумав це. Він подумав про свій власний потяг втекти з обмеженого простору бетону, навіть якщо це означало смерть там. Повільне задушення всередині було гіршим. «Я б краще побачив перезавантаження, ніж знищення всього бункера», сказав Дональд, дивлячись на цифри, що пролітали перед його очима. Він не згадав, що читав про людей, які там жили. Перезавантаження означало б світ втрати, горя, але після цього був би шанс на життя. Альтернативою була смерть для них всіх. «Я сам все менше і менше хочу впустити в це місце газ», – зізнався Турман. «Коли вік був поруч, я тільки й робив, що сперечався проти марнування часу на один бункер яд цей. Тепер, коли його немає, я відчуваю, що вболіваю за цих людей». Ніби я мушу виконати його останнє бажання. А це небезпечна паска, в яку можна потрапити. Ліфт зупинився на 20-му поверсі і підібрав двох робітників, які припинили свою розмову і замовкли на час поїздки. Дональд думав про цей процес очищення бункера, тільки щоб побачити, як насильство повторюється. Великі війни минулого були саме такими. Він згадав дві війни в Ірані, нове покоління, яке я пам'ятала, тому сини йшли на битви, в яких вже воювали їхні батьки. Двоє робітників вийшли в зал відпочинку і, коли двері зачинилися, продовжили свою розмову. Дональд згадав, як йому подобалося карати себе в тренажерному залі. Тепер він марнів, маючи слабкий апетит, не маючи на що натискати, не маючи опору. «Іноді я замислююся, чи не тому він зробив те, що зробив?» – сказав Турман. Ліфт ковзнув до 54. «Вік все прорахував». Завжди мав мету. Можливо, його спосіб виграти нашу суперечку полягав у тому, щоб забезпечити собі останнє слово. Турман поглянув на Дональда. Чорт, це те, що зрештою спонукало мене розбудити тебе. Дональд не сказав голос, як божевільно це звучало. Він думав, що Турману просто потрібен був якийсь спосіб зрозуміти немислами. Звичайно, була і інша причина, через яку смерть Віктора поклала край суперечці. Не вперше Дональд уявив, що це взагалі не було самогубством. Але він не бачив, коли такі сумніви можуть його призвести, крім неприємності. Вони вийшли на 54-му і несли підноси між рядами боєприпасів. Коли вони проходили повз дрони, Дональд подумав про свою сестру, яка також спала. Добре було знати, де вона і що вона в безпеці, але це було невеликим втішенням. Вони їли за столом у військовій кімнаті. Дональд пересував їжу по тарілці, поки Турман і Анна розмовляли. Перед ним лежали два звіти. Просто клаптики паперу, подумав він, у них не було ніякої таємниці. Він дивився не на те, припускаючи, що в словах є якась підказка, але Віктор звернув увагу лише на існування Дональда. Він сидів навпроти Дональда і спостерігав, як той реагує на те, що було в їхній воді або в таблетках. А тепер, коли Дональд дивився на свої нотатки, він бачив лише шматок паперу, на якому серед плям крові було накреслено слово «біль». «Ігнори кров», – сказав він собі. «Кров не була підказкою». Вона з'явилася пізніше. На нотатках було кілька бризок на великій площі. Дональд вивчав безглузде. Він шукав те, чого не було. Він міг би так само дивитися в простір. Простір. Дональд поклав виделку і взяв інший звіт. Коли він проігнорував великі плями крови, в нотатках виявилася прогалина, де нічого не було написано. Саме на цьому він мав зосередитися. Не на тому, що було, а на тому, чого не було. Він перевірив інший звіт, відповідне місце того порожнього простору, щоб побачити, що там було написано. Коли він знайшов потрібне місце, його хвилювання зникло. Це був абзац, який не посував до контексту. Про молодого новобранця, чия правобуся пам'ятала старі часи. Це було ніщо. Хіба що? Дональд випрямився. Він взяв два звіти і поклав їх один на одного. Анна розповіла Турману про свої успіхи в блокуванні радіоверш, що вона скоро закінчить. Турман сказав, що всі вони зможуть піти зі зміни в найближчі дні, повернути графік до ладу. Дональд підніс накладені один на одного звіти до світла. Турман дивився з цікавістю. «Він написав навколо чогось», – пробурмотів Дональд. «Не над чимось». Він зустрів погляд Турмана і посміхнувся. «Ти помилявся». Два аркиші паперу тремтіли в його руках. «Тут щось є. Він зовсім не цікавився мною». Анна відклала столові прибори і нахилилася, щоб подивитися. «Якби я мав оригінал, я б одразу це побачив». Він вказав на простір у нотатках, потім відсунув верхній аркуш і постукав пальцем по одному абзацу, який не посував до решти. Той, що не мав жодного стосунку до бункеру 12. «Ось чому твої перезавантаження не працюють», – сказав він. Анна взяла нижній звіт і прочитала про тінь, яку ввів Дональд, ту, чия прабабуся пам'ятала старі часи, ту, яка запитала його, чи правдиві ці історії. «Хтось у бункері 18 пам'ятає». – впевнено, – сказав Дональд. – Можливо, група людей, які таємно передають знання з покоління в покоління. Або вони імунні, як я. Вони пам'ятають? Турман зробив ковток води. Він поставив склянку і поглянув то на дочку, то на Дональда. – Ще одна причина, щоб вимкнути систему, – сказав він. – Ні, – відповів Дональд. – Ні, Віктор так не думав. Він постукав по нотатках померлого. Він хотів знайти того, хто пам'ятає. Але він не мав на увазі мене. Він повернувся до Анни. Я не думаю, що він хотів, щоб я взагалі прокинувся. Анна подивилася на батька зі здивованим виразом обличчя. Вона повернулася до Дональда. «Що ти пропонуєш? Дональд встав і почав ходити за стільцями, переступаючи через дроти, що звивалися по плиці. «Нам потрібно зателефонувати до 18-го і запитати керівника, чи є там хтось, хто відповідає цьому профілю. Хтось або якась група, що сіє розбрат, можливо, говорить про світ, який ми...» Він не зупинився, не договоривши, знищили. «Гаразд», – сказала Анна, кивнувши головою. «Гаразд, припустимо, вони знають. Припустимо, ми знайдемо там таких людей, як ти. І що тоді?» Він перестав ходити. Це була частина, яку він не врахував. Він побачив, що Турман вивчає його. Старий чоловік стиснув губи. «Ми знайдемо цих людей?» – сказав Дональд. І він знав. Він знав, що потрібно, щоб врятувати цих людей у віддаленому бункері цих зварювальників, крамарів, фермерів та їхніх молодих тіней. Він згадав, як під час попередньої зміни натиснув ту кнопку, щоб врятувати вбивше. Він знав, що зробить це знову.